Möhtərəm müsəlman, qardaşlarım, bağlıq və bacalarım hamınızı Allah'ın salamı ilə salamlayıram. Əssəlamu aleyküm, barəxmətləq və, və barəkatu. Əhəmşəki kimi təqvalı olmağı, Allahdan qorxmağı sizə nəsiyyət edirəm. Bugün yenə mövzumuz Fidməkəyimin Zadülmək Kifəbı. Həc mərasimindən sonra, həc mərasiminə aid əqiq ilə bağlı oğlan uşağı və ya qız uşağı üçün iki və ya bir qoç kəsmə bağlı olan mövzudur. Geçən dəfə dedim ki, oğlan uşağı üçün iki, qız uşağı üçün isə bir qoç kəsilir. Bunu bilin ki, İmrahim Allah bu mövzuya münasib olduğu üçün burada qeyd etmişdir. Sonra, Rahiməhullah, bu mövzuya aid başqa məsələlər barəsində də danışır. Bu məsələlərdən birincisi, uşaq dünyaya gələrkən, onun qulağına azan oxumadır. Bu məhşur yayılmış bir məsələdir. Və bu barədə Sünən Əbu Davudda hədis də var. Güyə Pəqəmbər s.ə.v. deyib ki Fatımə radiyallahu anhəyəndir Həsən anadan olanda onun qulağına azan oxusun Lakin bu rəvayət zəifdir İsnadında Asım ibn-i Ubeydullah Asım ibn-i adlı ravi zəif ravi olduğundan bu hədis zəif hesab olunur Baxmayar ki bu məhşur bir Məsələdir Hamı bunu tətbiq edir Azan oxuyur Lakin hədis zəifdir Sonra uşağa ad qoymaq Məsələsi Keçən dəfə dedim ki Teğəmbər s.ə.ə.mdən Səhik İsnadla Hədis rəva et ki 7-ci gün Uşaq anadan sonra 7-ci gün Onun sası ırxılmalı Ad qoyulmalı və bir də Qoç kəsilməlidir Bu üç şey müstəhəbdir Vacib deyil Ola bilər ki, yedinci gün uşağın Sasını qıxmaq Ona pis təsir etsin Başını zədələsin Belə olduğu halda Onu gecikdirmək caizdir Ola bilər ki Yedinci gün Valideynin pulu olmasın Qoç kəsməyə Gecikdirə bilər 6 ay, bir il İmkan tapana kadar Ve hepsinin ad koymak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hansı adları Beğenip, hansı adları beğenmeyip Bu barada da İbn-i Kreyim Rahim Allah Geniş danışır Lakin Buna başlamamışdan əvvəl bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bəzilər deyir ki, güya 7-ci gün xitan etmək də sünnədir. Yəni, oğlan uşağından artıq əti kəsmək sünnədir. Bakın, belə bir şey sünnədə gəlməyin. Səhif bir hədis valid olmayın. İbn Abbas radiyalarını deyir ki, 7-ci gün oğlan uşağı kəsil, kəstirilməlidir. Bakın, bunun da istinadı qeyd olunmadığı üçün İbn-i Qeyyim Rəhmi Allah deyir ki, bu vacib deyil. Onu da nə vaxt həkim məsləhəti ilə məsləhətdirsə, yalnız o vaxt kəsmək olar. Ola bilsin ki, o da uşağa təsir göstərsin. Sonra İbn-i Qeyyim Allah, qeyd edib ki, İbrahim Aleyhisselam öz oğlanlarını, İshak və İsmailı da Azərbaycanlıların istilahı ilə desək, sünnət edib Və bu sünnət Bizə Məhməd sallallahu aleyhi və səlləmdən də əvvəl İbrahim aleyhissalamdan qalıdır Və yaxud dedim ki Peyğəmbar sallallahu aleyhi və səlləm Bəzi adları Qoymaq Bəyənib bəzilərini isə yox Bu adlardan ən Sevimli Allah üçün Ən sevimli adlar Abdullah Abdurrahmandır Abdullah Allahın qulu, Abdurrahman da Rəhmanın qulu deməkdir Deməli Abdüşşəms Abdül Uzzə və s. Adlar haramdır Güneşin oğlu Sonra Uzzə adlı bütün oğlu Güneşin e, qulu Uzzanın qulu bu cür adlar qoymaq Haramdır Vəlki də rast gəlirsiniz bizim adlarda Hüseyin qulu, Həsən qulu və s. bu cür adlar qoymaq bəyənilmir. Haramdır. Peyğəmbər s.ə.v bunu qadağan edib. Və həmçinin gözəl adlardan Həris, Həmməm və s. adlardır. Lakin qadağan olunmuş adlar qadağan olunmuş adları Peyğəmbər s.ə.v. yalnız bir-ikisini bizə nümunə çəkib. O demək deyil ki, ondan başqa olan adları qoymaq olar. O, bir-ikisini nümunə çəkib, göstərib ki, bu mənada olan adları öz-ovladlarınıza qoymayın. Əgər günəşin qulu haramdırsa, ayın, ulduzun qulu bu cür adı da qoymaq haramdır. Həmçinin mənə baxımından fasiya. Fasiya yox, fasiya. Fasiya Fironun məmonarvadından adı olub. Bu adı qoymaq qəizdir. Amma asiyə sad hərfi ilə. Asi olan nə deməkdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir qadının adının asiyə olduğunu eşidir, deyər ki, adını dəyişdir, adını qoy Cəmi ilə. Cəmi ilə gözəl deməkdir. Sonra Murra bu adı da Peyğambar s.ə.v dəyişdirib Murra adı deməkdir Adın mənasına baxmaq lazımdır ki, məna sünnəyə uyğun mənalardan olsun Həmsinin həzin qəmqüssə Rasulullah s.ə.v dəyişdirib, səhl edib onu Səhl, yəni asanlıq uğur və s. adları Peyqəmbər s.ə.v qoymağa qadağan edir. Həmçinin o adlar ki, insanın öz nəfsindən razı qalmağa gətirib çıxarır. Hücur adları da Peyqəmbər s.ə.v qoymağa qadağan edir. Məsələn, kimsə özünə müttəqabi qoyur. Yəni, Allahdan qoyxan fâbiz ibadət edən peşədad adı abiddir özü isə fâsik adı ilə aməllə düz gəlmir ona görə o adlar ki insanın nəfsindən razı salmağa razı qalmağa gətirib çıxarır bu adları da qoymağı peyğəmbər sallalləm qadağan elib xüsursan Allaha layiq olan adlar bu təkəbbür Təkəbbürlü olan ancaq Allahdır Rəhman Ancaq Allahdır Cəbbar Ancaq Allahdır Bu adlar ancaq Allaha layiqdir Vəxhab Ancaq Allahdır Bu adları insana vermək qadağandır Zəiz deyil Bununla bağlı Peygamber s.a.v Görün O adları olanlara qarşı Necə hərəkətlər edir Hətta cansız əşyaların da belə adı, mənası pis yoxulurdusa, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onlardan uzaq keçərdi, uzaqlaşardı. Məsələn, iki dağın yanından keçərkən bu dağların adları barəsində soruşur, deyirlər ki, birinin adı Fatihdir, o birisinin Muhsin. Fatih təhqir olunan, qal Muxsi isə təhqir edən, alçaldan deməkdir. Resulullah s.ə.v. bu dağların yanından keçmir, onlardan uzaq keçir, uzaqlaşır. Yəni, bununla göstərmək istəyir ki, bu adlardan çəkinin. O demək deyil ki, bu adlarla o dağa nə isə oldu. Dağlar və s. məxluqat Allahın itaət edən məxluqatı daim Allahın itaətindədirlər. Allaha asi olan yalnız İnsandır. O adı dağlara verən də insandır. bu adlardan çəkinmək üçün Peygamber s.ə.v o dağlardan çəkinir. Qaşqa bir rəvayətdə, bu da Muvaddadır, rəvayət səhiyyidir. Peygamber s.ə.v bir qoyunu sağmağa əmr edir. Bir nəfər qalxır, ondan soruşur adın nədir? Mürra, acı. Mənası acı deməkdir. Deyir əyləş İkinci şəxs qalxır Deyir adın nədir? Deyir ki, hərb Hərb elə hərbdir bizim dillə Ona da deyir əyləş Üçüncü şəxs qalxır, deyir adın nədir? Deyir ki, yəyik Yaşayan Deyir əna Sən sağa bilərsən Yəni, ola bilsin ki Peyğəmbər səhələm burada O adın Əməlin bərəkəti ilə bağlı olduğunu göstərmək istəyir. Adın da böyük rolu var. Adın böyük rolu olmasaydı, insanın əməlinə təsir etməsəkdir, Rasulullah s.a.v. o adları dəyişməzdir. Həmsinin adların dəyişilməsinin hikmətindəndir ki, qiyamət günü sağırıldığın zaman gözə adla sağırılasam. Xoşuna gələr ki, milyonlarla, milyardlarla insanın qarşısında səni alçalmış bir adla, təhdirahını bir adla çağırsınlar. Desinlər, Güneşin qulu, gəl bura və s. Xoşuna gələr, xeyr, həmsinin mələklər sənin ruhunu dünya səmasından da o yana qaldırdığı zaman. Xoşuna gələr ki, onlardan soruşduqda ki, bu kimin ruhudur? Pis adla sağırıb desinlər ki, fələn kəsinə ruhudur, yoxsa gözəl adla sağırmağını istərsən. Elə isə, vaxtı kimin adı, pir qulu, pir verdi və s. olubsa, yaxşı olar ki, o adları dəyişdirsin. Qul ancaq Allahın qulu olur. Başın, divarın, ağacın və s. məxluqatın qulu olmaq olmazdır. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v dəyin ki, ad kunyə belə verdikdə gözəl kunyalar verərdik. Kunyə o deməkdir ki, hər hansı bir şəxsi bir əlamət verirsən, bu əlamətlə onu hörməti qalxın. Hörməti qalxsın deyə, ona bu əlaməti verirsən, Məsələn, Əbu Dərdə Dərdənin atası Əbul Həsən Həsənin atası Əli Rədiyələni Hüya Peyğəmbər s.ə.v Əbul Həsən kunyası verir Və s. Bu kunyaları da verdikdə abu Şəms Əbul Uzza Bu cür kunyalar vermək olmaz Güneşin atası Uzzanın atası və s. Kunyalar vermək qadağandır Həmsinin qadağandır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kunyasını vermək. Əbul Qasim kiməsə demək qadağandır. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan edir. Səhiyyə hədistə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, mənim adımı özünüzə qoya bilərsiniz, amma kunyamı heç kəs özünə qoymasın. Kunyamı heç kəs götürməsin, Əbul Qasim heç kəsə demək olmaz. Qəssəmın adı yalnız peyğəmbər salsələnmiş. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin Mədinə şəhərinin keçmiş adını da dəyişdirir. Quran-ı Kərimdə rast gəlmisiniz. Allah Subhanahu taala Mədinə şəhərinin keçmiş adı barəsində danışır. Əhlül-Yəsrəb. Yəsrəb. Yəsrəbin mənası təhqir olunmuş, alçalmış, məzəmmət olunmuş deməkdir. Rasulullah sallallahu əleyhi onu dəyişdirib Peybə qoydu. Ondan yuxarı adı var Mədinənin. Peybə gözəl deməkdir. Tabe sözünün, tabe felindən düzəlib Peybə. Bunu da Cəhi Müslimdə rəvayət gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Cəssəsə ilə bağlı rəvayətdir. Yeganə rəvayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu Səhabədən rəvayət edir Bütün rəvayətlər Peyğəmbər s.ə.v. rəvayət olunur Səhabələr tərəfindən Amma yegənə rəvayətdir ki Rəsullullah s.ə.v. Səhabədən rəvayət edir Təmim, təmim İbnə Əvs-i anhu Rəvayət edir Peyğəmbər s.ə.v. Ki Dənizə çıxıb Bir dəst adamla Gəlib bir adaya çatıb Dava adada bir ibadətkaha daxil olublar və orada Məsid Əccəli görüblər və Məsid Əccəlin onlara hansı sualları verdiyini, hansı cavabı aldığını bu barədə danışıq uzun hədisdir bu barədə gələcək dərslərdə danışacaq hansı sual, hansı cavabı alıb və sonunda Peyğəmbər Salisəlləb deyir ki, Məsid Əccəl iki şəhərə daxil olabilməyəcək Məkkəyə və Teybəyə Və üç dəfə Yerə vurur, deyir ki Həzih Teybə, həzih Teybə, həzih Teybə Bu Teybədir, Mədinəni göstənir Mədinənin adlarından biridir Rasulullah s.a.v dəyişdirir Sonra Kiməsə Bütün insanların seyidi demək Haramdır Rasulullah s.a.v hədisdə deyir ki Mən Seyyid vəlidi Adem ilə qiyamə. Qiyamətə gedər və qiyamət günüdə Adem evladının yəni bütün insanların içərisində mənəm Seyyid. Hər hörmətli olan. Bəli, deyə bilərsən ki, bəs başqa əsitlər gəlib, Həmzə barəsində deyirsə yeddi şühedə, şəhidlərin Seyyidi. Xədizə barəsindədir, seyidə tümlisə, qadınların seyidi cənnətdə və s. hədislər var. Bəs bu necə? Bunu necə başa düşək? Bu, belə izah olunur ki, bütün insanların hörmətlisi, o seyidi, ağası, Rasulullah s.a.v. Amma hər kəsin özünə görə, öz hörməti olduğu üçün, şəhidlərin seyidi, həmzə hesab olunur, qadınların xədizə, Və bir rövaitə gəlib Fatımə, radiyallahu anhı, cavan uşaqların Hüseyin, Həsən, radiyallahu anhına və s. Bu onlara Seyid demək olar. Amma Seyid Peyğəmbər s.ə.v-in nəslindən olanlara deyilir. Eqər kim isə ispat edərsə, sənədlə atasının, babasının sənədini gedib Peyğəmbər s.ə.v-ə çatdığını o sülalənin Peyğəmbər s.ə.vənin satdığını ispat edərsə, vəli, seyiddir. Amma yenə baxılır ki, o seyid Allahdan qorxan, ibadət edən şəxsdir, yoxsa yox. Peyğəmbər s.ə.vənin doğma əmisini Allah ta'ala alov atasadlandırdı. Əbul Əhəb adlandırdı. Nə olsun, Peyğəmbər s.ə.vənin nəsindən idi, doğma əmisiydi, amma zəhənnəm əhlindən oldu. Ona görə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nəslindən olmaq şərt odur ki, təqbalı olasan, ibadət edən olasan. Sözsüz ki, təqbalı, ibadət edən olsan və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nəslindən olsan, bəli, başqa insanlardan seçiləcəksən. Sənə xums düşəcək, sədəqə yemək haram olacaq və s. Əhl-i <coughs> <coughs> Vayaq dedim ki, bu adlar bu adları verməklə şəriş qoşmaq olmaz. Quran-ı kərimdə Ərəf surəsində Ərəf surəsi 190-cı ayədə deyilir ki Fələm mə ətəhumə salihən cələ ləhu şurəkə fīmə Allah s.a. onlara övlad verdi Adəm Havvaya Aleyhüm səlam. Və onlar Allaha şərik qoşdular Ayənin sonunda da deyir ki, Allah ona, ona Onların şərik qoşmasından uzaqdır Baxın, məhər Peyğəmbər Allaha şərik qoşa bilər Şirkədə bilər Kiçik günahlar, kiçik səhvlər bütün insanlarda olub Ətta Peyğəmbərlərdə də Allah tərəfindən tənbih gəlməmişdən əvvəl hər bir peqəmbərinin səhəfi ola bilərdir amma şirk heç bir peqəmbər şirk Allah'a şərik qoşmayın bəs bu ayəni ne də başaq şey ümumiyyətlə bu, nə qəsd olunur şərik dedikdə büməli təfsirdə gəlib İbni Kəsir Rahim Allah deyir ki bu İsrailətdə gəlib şeytan gəlir həvanın yanına deyir ki istəyirsən Uşağın olsun. Onun adına Abdul Haris qoy. O da şeytanın adlarından biridir. Şeytanın qulu deməkdir. Qoymu. Belə uşaq ölür. İkinci dəfə yenə gəlir. Yenə deyir ki, istəyənsə Abdul Haris qoy, uşaq yaşasın. Yenə qoymur, yenə ölür. Üçüncü dəfə gəlir və üçüncü dəfə deyir, razılaşır ki, qoyacağam. Ha uşaq sağ qalır və ona Abdülhəris adını verir bu İsrailiyyət İsrailiyyət də ola bilər İsrailiyyət yəni İsraili rızalarından və yəni İsraildən gənə xəbərlər doğru da ola bilər yalan da ola bilər doğrunu yalanla necə ayırt etməliyik əgər Quran və mötəbər ədicilərə uyğun gəlirsə deməli doğrudur Allah tərəfindən onlara nazir olun yox bunlara ziddirsə deməli yalandır Əgər nə müvafiq, nə də zid deməli, bu barədə biz susmalıyıq. Deməməliyik ki, doğrudur və deməməliyik ki, yalandır. Bu baxımdan susmalıyıq. Amma danışa bilərik, çünkü Peyğəmbər S.V. deyir ki, Əddi su bəni an bəni Əsrailə vələ xərək. İsrail yovlarlarından danışa bilərsiniz. O rəvayətləri danışa bilərsiniz. O rəvayətlər ki, o barədə nə ziddiyyət, nə də müvafiqli yoxdur. Onu danışa bilərs Bu bura va ayet Qur'an ayetina ziddir Allah Subhanahu taala verir ki: "Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yastanitu at-tauhid." Biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdi ki, tək dəvət etsin. Rasulullah əsasən də hədisdə deyir ki: "Na inna nahnu al-anbiya'u akhul allat biz Peyğəmbərlər ata bir, ana ayrı qardaşlar sonra izah edir ata bir nə deməkdir Allaha ata demir yəni dinimiz birdir etiqat, tövhid birdir şəriyyət qayda qanunları isə müxtəlif İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki insanlar Adəm a.s. sonra 10 əsr tövhid ilə yaşayıb Allaha şəric qoşmayıb sonradan Şirk meydana çıxıb İndi sual olunur Bu cür hədislər, bu cür ayələrdən sonra Kim deyə bilər ki Adəm a.s. Allah şərik qoşu Bəs bu ayənin necə başa düşək Bu ayənin izahını İbni Kəsir çox gözəl verir rahim Allah. Deyir ki Burada qəst olunan şirk Adəm və Havvanın Yox, onların zürriyyətinin etdiyi şirkdən Şirk qəst olunur Çünki ayənin sonunda Cəm halda Allah təala deyir ki: "Və təilə Allah'a nə yüşrikun." "Allah'a yüşrikun." Ayənin sonunda cəm halda deyir: "Onların 3 və daha artıq insanların Allah'a şərik qoşmasından Allah uzaqdır." Bax, onlar 2 nəfər idi. Əgər Adəm ilə Havva qəsd olunsaydı, deyərdi təala "Lənnə yüşrikani." "Və cin Allah'a yüşrikun" dedi. Bu çox gözəl izahatdır. Ki adam və həvva aleyhiməssalam Allaha şərik qoşmayıblar. <coughs> Sonra Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm vaxt dedim kunniyə verdikdə də gözəl kunyalar verməy əmr etmişdi və bu Abul Qasim özünə layiq olan kunyanı verməmək barəsində hədisi, alimlər bir neçə cür izah edir bu barədə 4 rəy var bu qeyd edə bilərsiniz birinci rəy odur ki Peyğambar s.a.v'nin kunyasını qoymaq caiz deyil, qadağandır Sağlığında və ya vəfat etdikdən sonra heç bir dəxli yoxdur. Adı ilə bərabər adsız, yəni adını verib kunyanı verməmək və ya adla bərabər kunyanı vermək bunun heç bir dəxli yoxdur. Mütləq şəkildə qadağamdır. ya <coughs> bu da ən düzgün rəyidir. Hədisə əsasən. İkinci rəy Qadağandır yalnız həm adını, həm də künyasını götürərsənsə. Yəni oğluna həm Məhəmməd, həm də Əbülqasım. Məhəmməd adı, həm də Əbülqasım adı vermək qadağandır. Bu ikinci rəydir, lakin bu rəy zəifdir. 3 Hər ikisini vermək caizdir. Bu da bu da zəif rəydir. Yəni, Məhəmməd adı vermək uşağa. Və Abul Qasım kuniyası qoymaq caizdir. Bu da zəif rəyidir. Və dördüncü rəy Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında bu qadağan idi. Vəfat etdikdən sonra isə bu kuniyanı götürmək caizdir. Bu zəifdə rəyidir. Sonra bu kuniyə Təkcə Kişilər üçün deyil Təkcə kişilərə aid deyil, qadınlar da özünə kunyaya götürə bilər Hətta övladı olmayan qadın belə Özünə kunyaya götürə bilər Kunyaya o demək deyil ki Mütləq sənin övladın olsun və o övladın adı ilə Sənin kunyan olsun Ayşə radiyallahu anhənin kunyasını bilirsiniz Necə? Ummu, Ummu Abdullah Ummu Abdullah Abdullahın anası. Abu Cahira Radiyallahu anhu'nun heç övladı olmayıb. Həmçinin Umm Habiba Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə digər həyat yoldaşı. Onun da övladı olmayıb. Umm Salema. Umm Salema'nın övladı Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmdən yox. Başqa səhabədən olub. Abu Salamədən. <coughs> Sonra Rasulullah s.ə.v hər hansı bir e, meyvəni və yeməli bir şeyi çox kəramətli olmasını deməyi qadağan edir. Xüsusən üzümü qeyd edir. Deyib ki, üzümü kəram adlandırmayın. Və hədisdə səhə hədisdə gəlib ki, əl-kəramu Qalbul müminin Həqiqi kəram, yəni o bərəkət, iman, təxva və s. möminin qəlbindədir Yalnız möminin qəlbi bu cür adlandırıla bilər Bəli, yemək içməkdə bərəkət ola bilər Amma sonsuz dərəcədə, sonsuz həddə bərəkət yalnız möminin qəlbində olur Və bəziləri də deyir ki, bəz alimlər, onun hikməti odur ki, o zamanlar bəziləri deyirdi ki, üzüm çox gözəl şeydir. Məqsəd onların nə idi? Yəni, üzümü şərab düzəldir, bitirsən və ondan bir xoş olursan, çox gözəl şeydir. Və üzümü əkən insan, yəni əksəriyyət, bu məqsəd nə əkir? Üzümdən şərab, araq və s. istesal etsin və buna görə də demək olmaz ki bu çox gözər şeydir o mənada ki ondan şarab düzəlir o mənada yalnız demək olar ki bu çox murdar əməldir haramdır amma üzümün özünü Allah s.ə.v. -tə təmiz yaradır pak yaradır baxın əksər maddələr pak yaranıb sonradan şeytan insanı dəsvəsə vermək də o maddələri haram olan şeye çevirib Həmçinin namazın adı barəsində, adları barəsində. Namazın adları necə Quran və sünnədə varid olubsa, o cür də biz onları çağırmalıyıq. Özümüzdən adlar uydurmamalıyıq. Allah s.ə.fəzr deyirsə, fəzr namazı adlandırmayıq. Əsr deyirsə, əsr namazı adlandırmalıyıq. Peyğəmbər s.ə.v zöhr, işə, məğrib deyirsə, bu cür də adlandırmalıyıq. Əgər başqa adları Allah və ya Rəsulu ona veribsə bəli, o zaman biz onu o cür adlandıra bilərik. Məsələn, inşa namazını Pəqəmbər s.ə.v. Atəmə adlandırıb. Təcr namazını sübh adlandırıb. Deyir ki, əgər insanlar bilsək şey edilər ki, sübh və Atəmə namazlarında nə qədər əcr, savab var, dizi üstə sürünə-sürünə də olsa belə o namaza gələrdilər. Görürsünüz? Rəsullullah s.ə.v. Bu namazları özü bu cür adlandırıb. Amma başqa adlar özündən uydurub o namazlara vermək olmaz. O namazların adları addır. hoşuna gələr ki, sənin adını tərcümə budur deməyi. Baxın, sahabə çaşıb, xəta edir. Deyir ki, sən Allah və sən istəsən. Rasulullah səhəm onun xətasını düzəldir, deyir ki, Allah sonra mən istəsən. Bu cür demək caizdir Allaha və sənə qurban olum Olmaz Bu cür demək tamamilə qadağandır Allaha və sənə təvəkkül edirəm Olmaz Allaha sonra Sənə Yəni səni səbəb götürürəm Təvəkkül edirəm Bu cür demək olar Həmsinin Hər hansı bir ağa Öz işçisinə Bulum, kənizim deməsi Bu da qadağandır Qulu yalnız Allah üçün olur Desin, övladım Oğlum, budur sağırsın Həmsinin qul kəniz də Ağasına rəbbim deməsin Desin Əmin Dayı və s. Amma rəbb Yalnız Allahdır Bunu da Peyğəmbər s.a.qadağan edir Sonra Fulan şey olsaydı Fulan şey olardı Belə olmasaydı, belə olardı, belə eləməsəydim, belə edərdim Bunu da qadağan edib Bunun da hikməti var Keçmiş zamanda demək qadağandır Belə olmasaydı, belə olardı haram Çünki sən qədərə artıq etiraz edirsin Qədərə yazılmış, artıq baş vermiş şeyi Belə olmasaydı, belə edərdim demək olmaz Amma gələcək üçün demək olar Belə etməsən, belə edəcəyəm Bu caizdir Rasulullah s.a.v. demədi ki Gələcək zamanda. Belə etməsəm, belə edəcəyim deməyin. Keçmiş zamanda, deyək. Belə olmasaydı, belə olardı. Artıq qədər keçib, qədərə yazılmış şey baş verib və sənin bundan xəbərin var. Amma xəbərin olmadığın bir şeydən deyə bilərsən. Deyə bilərsən, bu kitabı ala bilməsəm, bu kitabı alarım. Bu elmək yələnə bilməsəm, bu təxəssüslə. Yələ bil yələnə bilməsəm, plan elmək yələnərəm. Bunu demək aizdir <coughs> Sonra mənim səndən başqa Eskəsə ümidim yoxdur Gümanım yoxdur Buna da demək olmaz İlk növbədə Allaha Sonra səndən başqa <coughs> Yəni Bu məsələni ancaq sən bilirsən Bu barədə mənə Məlumat verir Əvvəl Allah Çünki o məsələnin başa düşməyə Sənə kömək edən Allah olacaq O məsələni mən sənə gözəl izah etsəm də Allah istəməsə bən onu gözəl başa düşməyəcəm. Deməli, birinci Allah sonra sən səbəb olaraq bunu mənə izah et. Bu cür səbəb götürmək caizdir. <coughs> Həmçinin layiq olmayan bir şeyi layiqləndirməmək. <coughs> Kafir münafiqə seyid demək qaramdır. Və ya xot gözəl bir insanı münafıq adlandırmaq. Xüsusən də indiki zamanda zamanı söyənlər var. Belə ki belə belə olsun bu zamanı. Açıq aydın hədis var, zamanı söyməyə qadağan edir. Be inşallah təala deyir ki, "Zaman mənəm və məni söyməyin." Yəni, demək istəyir ki, bu zaman Allahın qədəri ilə, Allahın istəyi ilə hərəkət edir. Nəyə görə söhürsən? Zamanda yaşayan insanları qınaya bilərsən. Bəli, bu vəziyyəti onlar yaradır. Yəni, onlar o vəziyyəti gətirib çıxarır. O vəziyyətin o cür ağır olmasına, çətin olmasına onlar səbəbkardırlar. Amma zamanı söhmək Olmaz <coughs> Zamanı söyməkdənsə fikirləşsinlər ki Zəkat vermək lazımdır Sədəqə vermək lazımdır Bunları etsələr vəziyyət üzələr Qardaşlardan biri danışır ki Şəhərdə bir nəfər, uşaq Ona yaxınlaşıb Deyir ki Əlində saxqı sütul Deyir ki, bunu al Qardaş deyir, mən istəmirəm, deyir. Yürəyim istəmir. Deyir, al da nə deyir, yox, istəmirəm. Bir daha deyir ki, al da Çıxarıb ona pul verir, ki, gələ götür. Söyək pulu, Allah'a dua elə. Çıxıb getdikdə, gör uşaq nə deyir? Nə deyib ona? Deyir ki, axı, mən dilənçi deyiləm. Götür də saqqızını. Kür verir? O balaca uşağı necə gözəl tərbiyə ediblərsə, <coughs> o başa düşür ki, dilənçilik yetmək olmaz. Halal yoluna pul qazanmaq lazımdır. Amma o var dövlət gözlərini bağlayan şəxslər başa düşmür ki, Azərbaycanın o cür balaları var. Onlara kömək etmək lazımdır. Sən kömək etməsən, vaxt gələr evi yox, sən də müfris olarsan. Sənin də balaların o cür ehtiyacisində olar. Onda alın gələr başına. Ona görə, nə edirsən səni onun əvəzini Allah sənə bu dünyada və ahirətdə də verir. Ona görə, bu barədə fikir yaşayın, düşünün, bacardığınız qədər ehtiyacı olan insanlara kömək edin. Həmsinin bu zamanı sövməkdə Sövməklə Allah'a şərik də qoşursan Zamanı Allah'a şərik qoşursan Belə çıxır ki Sən Ehtiqat edirsən ki Hər bir şeyi idarə edən zamandır Və bununla da zamanı sövürsən Hər bir şeyi idarə edən Allah Ehtiqatın bu cür olmalıdır Beləliklə sən şərik qoşursan Allah'a Üçüncüsü Bunu etməklə sən birbaşa Allah'a küfr edirsən Allahın iradəsinə, o idarə, idarəçiliyinə qarşı etirazını bildirirsən. Yə sənin ağlınla başqa cür olsaydı, yaxşı olardı. Allah s.ə.v hər bir yerə, o yerin insanlarına layiq, ya nimət, ya da bəla göndərir. Buna əmin ola bilərsiniz. O yerdə yaşayanlar birinci düşünməlidir ki, mən nə etmişəm Allahsın? Allah mənə bol bol ruzu versin, nemət versin bunu düşünməlidirlər Allah şükür etməsən Allahın sənə verdiyi bu bədənə görə, şükür etməsən başqa nemətləri demirəm ona görə şükür et ondan sonra etirazını edərsən və görsən ki başına bir çətinlik gəlir artıq hər yerdən ünüdün kəsilir bütün səbəbləri ələtmiz an hamısı boşa çıxıb Yenə Allahdan ümidiniz nə? Deyir, həsbi Allah və ni'məl vəkil İbrahim aleyhisselam o cür çətin vəziyyətdə odun içində mələk onun yanına gəlir və deyir, istəyirsən, bunların amısını məhv edin səni bu oddan xilas edin deyir, xeyr, istəmirəm həsbi Allah və ni'məl vəkil tək Allah mənə kifayət edər O, çox gözəl hamidir Baxın Hər hansı birimizin gözünə bir mələk görsənsə, desə ki Uhud dağı boyda qızıl verimsən Deyəcəksən ki, ha, ver, əlbəttə ki Dərhal onu Allah kəriş qoşacaqsın Əzaba düçar olsan Artıq səni güllələməyə və yaxud başını kəsməyə parsalar Mələk gəlsə, deyəcəksən Tez mənim canımı qıtar Amma İbrahim aleyhissalamın təbəkkülünə baxın Yəqin, əmindir ki, o mələyin özünə də əmri verən Allahdır Deməli, təkcə Allah kifayət edər Və mələk yox, Allah əmr edir ki, o da Kuni, bərdan və sələmə Soyuq və salamat ol İbrahim üçün Soyuq, sonra salamatı niyə dedi? Soyuqla da insan məhv ola bilər Həddindən artıq çox soyuq olarsa, məhv ola bilər Buna görə, dedi, soyuq və salamat Yəni, onu məhv etməyən soyuq Və həqiqətən od yanıb qutardı və İbrahim'in qövmü gördü ki, bu od İbrahimə təsir etmədi, bu bir möcüzə oldu və onun bu möcüzəsini çoxları qəbul edib, Allah'a iman gətirdi Həmçinin müminlər müşriklər, münafiqlər gəlib onlara dedikdə ki və bütün müşrikler toplanıb sizə qarşı sizin üstünüzə gəlir sizi məhv etməyə. Onların imanı artdı. Özərdetu imanə və qalu hasbunallahu dedilər ki bizə Allah kifayət edər. O gözəl hamildir, vəkildir. Məğer bunu hər birimiz deyirik. Televiziyada kitnecarlar Məsidin adını hallandırdıqda Və ya Rəsmi şəxslərdən bir söz soruşub Başqa onu fırladıb Cəmatı təqdim etdikdə Hamınız dərhal təşkilə düşürsünüz Zənylər başlayır Nə olub? Bağladılar, çatdılar Tamətin yerinə kimi təyin etdilər və s. Amma biz gülürük Niyə görə gülürük? Ona görə ki, biz arxalanıq ki Artıq əvvəlcədən hər şey yazılıb Biz bacardığımızı edirik Allahın və Peyqəmbərinin dediyini dəbət edirik. Dövlətə qarşı artıq əsqi danışmırıq. Dövlətin siyasətinə qarışmırıq. Bunlara riayət edirik və arxayınıb. Bundan sonra başımıza nə gələrsə, imtihan olar bizim üçün. Bu imtihanından Allah bizi rahatlıqla çıxarır. Buna əmin ola bilərsiniz. Və heç nədən narahat olmayın. O fitnəkarların cəzasını Allah özü verəcək. Onların hiləsinə qarşı Allah əvvəzdən, Yeri göyü yaratmamışdan 50 min il öncə O tədbiri görür İstədikləri qədər qoy Hilə qursunlar Sonra İbn-i Qeym Rahimə Allah Zikirlər barəsində danışır Peyğəmbər sallallı səlləm Hansı zikirləri edərmiş Ümumiyyətlə zikri etməkdə Dil ilə Qəlb ilə Əməl ilə ən kamil Məxlub Peyğəmbər s.ə.m. olur daim Allah bilin, Allah kəlməsi Allah zikr etmək bilindən düşməyib Həmsinin əməl ilə Hamımızdan çox Bütün müsəlmanlardan çox İbadət edən insanlardan olur Həmsinlər qəlb ilə Hər birimizin qəlbi yatır gözümüz yatdığı zaman Peyğəmbər s.ə.m. isə Ümumiyyətlə, Peyğəmbərlərin Qəlbi yatmır Yahudilər gəlib Peyğəmbər s.ə.mə sual verir sual verməmişdən əvvəl deyir ki əgər bu suallarınıza dav versən biz sənin dəvətini qəbul edəcəyik Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, verin suallarınızı birinci sualı bu olur birinci sualları bu olur ki Peyğəmbərlərin xüsusi alaməti nə olub Rasulullah s.ə.v deyir onların gözü yatır qəlbi isə o Bu peyğəndərləri xas olan bir əlamətdir. İkinci sual Yaqub Aleyhisselam Nəyi özünə haram edir? Bu barədə də xəbər verir dəvəti və dəvənin südür. Niyə? Nəyə görə olduğunu da qeyd edir. İkinci sual Uşaq nəyə görə atasına və ya anasına oxşayır? Bunu da izah edir. Dördüncü sual Bildirim, cürultu, göy nədən baş verdiyini, bunu da izah edir ki, mələkdir, əlində mixıraqla bu qudları Allahın əmr etdiyi yerə qovur və sonuncu sualı cavab verdikdə, həb bütün bu sualları təsdiq edirlər. Sonuncu sualı, beşinci sualı dedikdə təsdiq etmirlər. Deyirlər ki, hər bir Peyğəmbərin dostu olub. Mələk. O hansı mələkdir? Resulullah s.ə.v. deyir, Cəbrail ə.sələm, onları inkar edir, deyir, xeyr. Zəvrəl əleyhissalam düşməndir, bəla gətirəndir və s. Bu zaman Allah s.ə.bəqələ surəsinin Səfələ 97-98-ci aylərdir. Nazilədir ki, kim Allahın, kim Zəvrələ düşmən olarsa, Allah da ona düşmən olar. Fikir verin, bu Peyğəmbərə xasılan xüsusiyyətdir. Həmsinin dil ilə zikir, gün ərzində hansı biriniz yüz dəfə əstəxburullah deyirsiniz. Həmd edirsiniz Lə ilə illə Allah, Subhanallah və zi, həmdə Subhanallah ilə azim və s.a. bu duaları kimidir? Qəlb ilə də və əməl ilə də Peyğəmbər səv əməlləri göz qabağındadır. Quran-ı kərim, yəni necə Quran-ı kərimdə olan əməllər, əmirlər və qadağlar var, Peyğəmbər s.ə.v-in onların hamısını yerinə yetiribdir. Amma ki, müminlərin böyük əksəriyyətinə bu qismət olmur. Çoxları heç Quranı başdan axıra qədər oxuyub qurtara bilmir. Ölüm anında fikirləkir ki, müsəlmanım, ancaq bir dəfə də olsun Quranı başdan axıra qədər oxuyub mənasını, tərcüməsini başa düşməmişəm. Nə vaxt oxuyacaqsan? İndi bunu oxumadıqda nə vaxt sən bunu oxuyacaqsan? Gələk, vaxtına qənaət edəsən Peyğəmbər s.ə.v nə qədər ibadət edirdi gecələri xüsusən gecələri İbn-i Anbas radiyallahu anhına nadir hallarda onun yanında dayanıb gecə namazı qılardı çünki onun yanında gecə namazı qılmağa tab gətirmək çox çətin idi biri deyir ki gəlib dayandım onun yanında Qəra surəsini oxudum. Gözlədim ki, bu bitsin, getsin rukuya. Qəra surəsini bitirdikdən sonra Nisa surəsini oxumağa başladım. Nisa surəsini bitirdi, Ali İmran surəsini oxumağa başladı. Bu vaxt mənim taqətim qalmadı, yıxıldım yerə. Görün, Rasulullah sallallahu əleyhi Allah Subhanahu Taala verir. Sonra Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm. Evdən çıxdığı zaman Allah təvəkkül edərdi. Duasını da yəqin ki, bilirsiniz. Allah. Allahumma inni auzubika Müslüman qalasında bu dualar var. Məscidə daxil olduğu zaman Allahumma miftah li abwabi rahmetik. Rəhmet qapılarını mənim üzüma aç məsciddən çıxdığı zaman Allahümme ini əsəlükə min fadlik sənin verdiyim fəzilətdən istəyirəm bu duaları edərdik bu duaları edirsiniz məscidə daxil olduğunuz zaman çıxdığınız zaman yoxdan oyandığı zaman Allahümme bir kəsbəhnə bir kəmsəynə sənin izninlə səhərə və axşama sax çıxırıq Hətta Peyğəqəmbər Zəzəllə Yəqin deyildir ki Axşama Və ya səhərə sağ çıxa bilər Və nə qədər rəvayətlər var Bu dünyada Bir Müsafir kimi Yolçu kimi ol Yəni səhərə çıxmış insan kimi ol Elə zənn etmək ki Sabaha sağ çıxacaqsan Namazı qıldıqda sonuncu namaz kimi qıldıq Belə zənn etmə ki, bundan sonra da namazı qılmaq sənə müəssər olacaq. Bu namazı o biri namaza qədər gecikdirib birləşdirib qılaram. Onu zənn etmə. Allah Subhanahu taala sənə imkan verir və o imkandan istifadə et. Bu zikirlər barəsində özünüz müsəlman qabasından da oxuya bilərsiniz. Səhər axşam zikirləri Mənzilə daxil olduğu zaman. Mənzilə daxil olduğu zaman mənzildə olanlara salam verərdi. Yəni, Bismillah deyib mənzilə daxil olardı. Bismillah deyib mənzilə daxil olmağın hikməti ondadır ki, daima sənin yanında olan şeytanlar səninlə mənzilə daxil olmasın. Şeytan səninlə mənzilə qədər gəlir. Bismillah deyib daxil olduqda deyirlər ki, yəni, qaydaq, gün yatmağa yerimiz olmayasan Amma onu durb daxil olsan O da səninlə bərabər daxil olur Ondan sonra mənzilində sənə necə Vəsbəsələr edir, necə yoldan çıxarır Səni hansı işlərə sövq edir Onu sən özün daha yaxşı bilirsən Söyrə yeməyə başladıqda Bismillah dedikdə Yenə Şeytan əlini çəkir, deyir ki Artıq biz ac qaldır Amma Bismillah deməsən Nə qədər yeyirsən ye Göz doymayacaq O qədər elə insanlar var, yeyir Nə qədər yeyir, bir doymadı Doymayacaq sən, çünki sənin qarına Bərəkat yox Allah zürür nə gedir Sahabələr Xurma yeməklə O xoyda imperiyaları dağıt Xurma Yeməklə Hər biri bir oğuz xurma elə Doyurdur Qüvvəsi də var idi Amma indi həmən o yeməyin Bərəkətin e, Həmən o yeməyin çoxluğundan asılı olmayaraq Bərəkəti yoxdur Bərəkət Allah tərəfindən olur Nə qədər yiyirsən yiyir Görürsən ki, heç kökəlmirsən Çünki Allah istəmir Allah o bərəkəti vermirsən Nə qədər pul gəlir Onu yeməyə xərcləyirsən Pul burdan gəlir, oradan gedir Yenə faydası olmur Allahın bərəkəti olmur o malda O var dövlətdə Sonra yemək yiydiyin zaman Bismillah'ı unutsan sonunda yadına düşsə də belə El-Həmdülillət deməmişdən əvvəl dey ki, Bismillah əvvəlihi və əxirihi Əvvəlində də axırında da Allahın adı ilə başlayıram Sonra El-Həmdülilləti Allah səni yedirib içdirdiyinə həmd et İbn-i Qeym rahim, Allah çox gözəl hadis gətirir, deyir ki üç nəfərə Allah zamindir üç nəfərə birincisi Allah yolunda düşmənlə mübarizəyə çıxan kafirə qarşı mübarizəyə çıxan şəxsə zamindir o ya Allah yolunda şəhid olacaq ya da həcv, savabla, qənimətlə evinə qaydacaq ikincisi, məscidə gedən şəxsə zamindir. Onun da yolda başına bir iş gəlsə, şəhid olacaq. Sağ qalsa, həcir səbəblə evinə qaydadacaq. Və üçüncüsü bismillah deyib mənzilə, mənzildən daxil olub və mənzildəkilərə salam verən. Bu şəxsə bu üç şəxsə Allah zamindir. Yəni Allah onları qoruyur. Onlar heç nə itirmir. Aməli boşa getmir. Sonra Ayaq yoluna daxil olduqda Və çıxdıqda olan dualar Bilirsiniz Ayaq yoluna daxil olduqda hansı duayı Deyilir, hansı zikr oxuyur Xubsi və xabaysın mənasını bilirsiniz Və çıxdıqda Nə deməkdir Allahın mənə baxış Ufranəkədən başqa i̇bn Macədə, Sünən i̇bn Macədə rəvayət gəlir Fiyaf-i -fiyaf qəqəmbar s.ə.v. Sal xufranək dedikdən sonra deyib ki, əlhəmdülilləhi ləzi, əzəbənin əzəb və əfəni. Həm də olsun o Allahı ki, bu əziyyəti məndən uzaqlaşdırdı və məni əhv etdi. <coughs> etdi. Bu, zəif rəva Zəif rəva Bunu deməyin. Çünki, İsmail ibn-i Süleym Və ya Səlim, İsmail ibn-i Süleym və olan ravi, zəif ravi Sonra dəstəməz aldıqda, bəzilər deyir ki, Bismillah demək lazım deyil. Et sünnə deyil. Lakin, Bismillah demək bir neçə hədisdə gəlib. Gəlib ki, Ləvudu əlimən ləm yaz qurullah. Allahın ismini adını çəkməyənin dəstamazi olmaz. Həsəndir bu hədis, Şəxabani Həsənləşdirib. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrinə deyir: "Təvəddə bismillâh." Bu hədisdə şəhidi Daruqut nəvayət edir. Və Cəbirin hədisində Rasulullah sallallahu deyir ki: "Bismillâh deyib və suyu süz əsləmaz almaq üçün. Bu ayəd-i stəsəhiddir. Bismillət demək müstəhəbdir. Dəstəmaz aldıqda, Bismillət demək müstəhəbdir. Dəstəmazın vaciblərini bilirsiniz. Nasilardır? Ənam surəsində, e, Maidə surəsində 6-cı ayədə qeyd olunan əzalar. Üz ağız burunda bura daxildir. Qollar bir qədər başa məhz səkmək və bir də ayaqları topuqlara qədər yumaq edir. Məhz səkmək olar, amma ayaq qeyminin üzərindən. Sünnədə sabit olduğu kimi. Sonra, dəstəmat aldıqdan sonra olan dua. Muslimin rəvayətində gəlib ki, Əşəb Ənlə ilə əhləllə Ətəul Əşərikələ bu dua və ziyadə, yəni əlavə olaraq Tirmizi rəvayət gəlir ki Allahumma jəni minət təvabinə məjəni minət təhvabinə bu rəvayə, bu əlavə də həsən sayılır həsən bunu da demək olar amma Əhmədin rəvayətində daha bir əlavə var sonra göyə baxdı və əlavə zəifdir İbn-i Rəvayətində daha bir rəvayə var 3 dəfə göyə baxdı Bu da zəifdir Yalnız Birinci iki rəvayə çəhildir Sonra İbn-i Qəyim Rəhəm Allah İqamə, azam və iqamə barəsində danışır Azam və iqamə bilirsiniz Necə deyilir 4-5-1, sonra 2-2 Sonunda vələ ilə illallah bir dəfə İqaməni də 2-2 demək də olar, 1-1 demək də olar Hər kəs sünnədə sabit olub. Ona görə 22 deyənlərə irad tutmayın. Xüsusən də hənəfi məzəbi ilə gedənlərə irad tutmayın. Ki nəyə görə bunlar iqaməni 22 deyir. Onların dediyinə də əsas var. O da sabit olur Sonra azan və iqamə ilə bağlı olan zikirlər 5 yerə bölünür. 5 cürdür. Azan və iqaməyə aid olan zikirlər 5 növdür. Birincisi, azam verildiyi zaman, Azan verildiyi zaman müəzzin hər sözü dediksə, onun ardıyla ilə təkrar etmək. Bəşdən yox, sakitcə. Allah-u akbar, Allah akbar dedikdə, Allah-u akbar, Allah-u akbar deyir, təkrar etmək. Bütün sözləri bu, bu, bu, bu, bu cür təkrar etmək yalnız hayyaləs-salə, hayyaləl-sələhdən Hayya lessa dedikdə və hayya lfelah dedikdə hər dəfə bunu dedikdən sonra la havla və la quvvata illa billah demək. Bu birinci fəil olan zikr. İkinci müəzzinin azan verdiyini eşitdikdən sonra demək va ana eşhedü an la ilaha illa allah və an muhammadan rasulullah radiyallahu anhu və bi ismədin və nabiyen. Mən də şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud, haqq, məbud yoxdur. Məhəmməd onun elçisidir. İslamın din olduğunu, Allahın Rəbbimiz olduğunu və bir də Məhəmmədin Peyqəmbərimiz olduğunu razıyam. Bu, duanı etmək. Bu dua da Müslümün səhih əsərində gəlib. 8486-ı, e, bizə 849 nömrələ ədisdir. Üçüncüsü Azanı bitirdikdən sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve e və səlləmə Salavat gətirmək Və ən Tam kamil salavat Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə olan Tam kamil salavat İbn-i Qəyib İmrahını olar Deyir ki İbrahimlə bərabər zikr olunan salavat Təşəhibdə etdiyinin salavat Hamınız bunu bilirsiniz Bu üçüncü Dördüncü Bunun ardıyla Allahumma rabb hadhih da'watat tamamah was-salat al-qayyimah bu zikretmek. Bunu hamınız bilirsiniz. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mahmudan allazi va'ada kelimesine qədər dediyi sahihdir. Sonunda olan əlavə inne kelale tokhliful miad kelimesi isə zəifdir. Zəifdir bu kəlmə ilə birlikdə beyhəqi rəvayət edir və bu zəifdir. Bumsuz bumsuz, yəni bu ifadəsiz o zikri 4 Sunan sahibi, yəni Abu Davud Tirmizi və Sayib ibn Macrəvî rəvayət ediblər. Burada deyildikdə ki, məqamun Mahmudan elləzi va'atə bu yüksək məqam ona verdiyin, bəd verdiyin o yüksək məqama yetişdir bu Quran gəlməsi ilə, Quran ayəsi ilə uyğun gəlir. Has rabbukan yebasaka maqama mahmuda. Ola bilsin ki, Rəbbin səni o məqama, o həm də olunmuş yüksək məqama yetişdirsin. Ola bilsin bizim üçün, ola bilsindir. Bəlkə. Amma Allahsun ase, ola bilsin kəlməsi yəqinlikdir. Mütləq səni Allah o məqama yetişdirəcək. çatdıracaq. Allah üçün bir məna verir Allah dedikdə ki, Allahın ipindən yapışın Allah üçün bu məna din, İslam, Pəqəmbərin yolu deməkdir amma bizim üçün ip başa düşürür məcaz deyənlər də bunu götürüb deyir ki məcazdır, ip hansı ipdən tutaq amma bu məcaz deyil Allah həqiqi sözlər danışır məcazi sözlər danış Allahın kəlmələrinə məcaz demək olmaz çünki Allahın kəlamı Allahdandır, yəni kəlam Allahın sifətidir, feyli sifəti Pəqəmbər s.ə.v. deyir Əuzu bir kəlimət illəhi Təmməti mişəri məxalət Mən Allahın kamil kəlimələrinə Bütün məxluqatın şərindən sığınıram Məxluqa sığınmaq şirkdir, bilirsiniz Əgər kəlam məxluq olsaydı Pəqəmbər s.ə.v. ona sığınmazdı Kəlam Allahdandır deyə, Allaha sığındı Və deməli, Allahın kəlamı Məcəz ola bilmək.